Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.uvistar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> <tuh> Innalhamdulillah na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu <tuh> Wa <tuh> na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhlil falahadiyalah Ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'ah. Wa atakullaha al-lazhi tasaaluna bihi wal-arham. Inna allaha kana alikum raqibah. Ya ayuhal ladina amanu atakullaha wa kulu qawlan sadidah. Yuslih lakum a'malakum. Wa yaqfir lakum dunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqat fa'aza fawzan azimah. Amma ba'd fa'ina asaqal hadithi kitabullah. Wa akhira al-hadihat di Muhammadin و شر الأمور محدداتها وكل محددة بدء وكل بدء ضلالة وكل ضلالة في النار. Ehwan filar rahmani wa rahimakumullah kita teruskan kembali kajian ke kitab etikat aiman al hadis akidah para imam Ahlil hadis yang ditulis oleh al imam abu bakar as-simawi rahimahullah taala. Sekarang kita masuk pada poin yang baru kedua belas. Af'alul Ibadi makhlukatun lillah Bahwasannya Perbuatan hamba Adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala a'lam Mungkin hikmah dibalik Pencantuman bab ini Setelah bab Al-Quran adalah kalamullah Ini menunjukkan Beja antara Al Quran yang merupakan kalam Allah dan itu sifat Allah dengan perbuatan hamba yang itu merupakan makhluk Allah سبحانه و تعالى intinya Al Quran kalam Allah bukan makhluk. Ya. Ini alam dis, uh, disampaikan setelah pembahasan Al Quran makhluk Al Quran adalah kalam Allah bukan makhluk. Eh, bahwasanya eh, perbuatan hamba itu makhluk. Adapun Al Quran itu adalah kalam Allah Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Bukan makhluk Al-Imam Abu Bakar As-Siddiq Ismaili rahimahullah berkata Wayaqulun innahu la khaliqa alal haqiqati illallah azawajallah Eh meskipun sebetulnya ini sudah kita penasinggung pada pembahasan iman kepada takdir Eh sudah berapa episode itu Kita sampaikan masalah iman kepada takdir Ini tambahannya Dan pelengkapnya Para imam-imam alil hadis mengatakan sesungguhnya tidak ada pencipta secara hakiki kecuali Allah Azza wa Jalla. Dulu sudah kita pernah sampaikan, adapun penciptaan yang disandarkan kepada manusia seperti si fulan menciptakan ini dan itu, ya ini adalah penciptaan yang ya eh bukan secara hakiki. Itu hanya sekedar merangkai saja. Eh, pencipta pesawat, pencipta lampu. Ini semuanya yang segera merangkai apa yang telah Allah siapkan, yang telah Allah ciptakan. Ya. Manusia tidak mungkin bisa menciptakan apapun. Ya. Menciptakan aluminium misalnya, atau bahan aluminium tidak akan mungkin bisa. Ya. Manusia hanya merangkai saja apa yang telah Allah ciptakan tersebut. Makanya dikatakan di sini, Allah pencipta secara hakiki. La khaliqah. Iya, al-haqiqah ila azza wa jalla. tidak ada pencipta secara hakiki kecuali Allah azza wa jalla. Dan ini adalah kaitan eratnya dengan iman kepada takdir dan juga kaitan erat dengan iman kepada Allah, iman kepada rububiyyah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar misalnya, Allah khaliq kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wahyu kala kokum wa mata malun Allah yang menciptakan kalian dan amal perbuatan kalian. Ini termasuk salah satu tingkatan iman kepada takdir, yaitu iman kepada khalqillah penciptaan Allah سبحانه و تعالى. Selain Allah adalah makhluk, seperti yang diucapkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau al-usulul salasa kata beliau wa masih wallahi makhluk. Wah masih Allah Alam. Selain Allah adalah makhluk. Ya. Adapun Al-Quran itu sifat Allah dan sifat tidak akan mungkin terpisah dari yang yang disifati. Makanya Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran sifat Allah. Ya. Ada pendalilan yang sangat aneh dari kelompok Mu'tazila. Ya. Kelompok Mu'tazila mereka meyakini Al-Quran adalah makhluk seperti yang sudah kita sampaikan. Namun, ya mereka berdalil dengan ayat Allah khalikukulisai. Allah pencipta segala sesuatu. Kata mereka, Al-Quran itu sesuatu. Maka Al-Quran adalah makhluk kata mereka. Padahal, sudah kita sampaikan. Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah. Namanya sifat itu selalu melekat pada yang apa? Disifati. Berarti ada Allah, ada Khaliq adalah syaih makhluk. Ya, adapun Allah bukan makhluk berserta sifatnya. Ya, maka kata Syekh Islam, Islam mahluk tadi, apa yang selain Allah adalah makhluk. Sedangkan kalau Allah adalah sifat Allah, yang itu melekat pada Allah, itu bukan termasuk kategori syaih. Ya, yang Allah katakan sebagai makhluk. Ada pencipta al-khaliq dan ada makhluk. Ya. Sedangkan Al-Quran bukan al-makhluk. Karena itu adalah Sifat Al-Khaliq Sifat Allah SWT Ini dalil mereka Tentang Al-Quran makhluk Namun yang aneh kata Pak Ulama Mereka mengatakan bahwasanya Perbuatan manusia Itu bukan ciptaan Allah ya. Makanya Di antara kelompok sesat dalam masalah takdir Yaitu kelompok Al-Qadariyah Mereka mengatakan Perbuatan jelek manusia Itu bukan ciptaan Allah Namun ciptaan Manusia sendiri Makanya Rasul mengatakan Al-Qadariya itu hadil umat Kelompok Qadariya itu majusinya umat ini Kenapa demikian? Karena kelompok majusi Itu meyakini adanya dua Tuhan Tuhan Kejelekan Dan Tuhan Kebaikan Tuhan Kebaikan mereka ibaratkan seperti Tuhan Cahaya ya. Ada pun Tuhan Kegelapan Itulah Tuhan Kejelekan yang jelek itu ciptaan manusia kata mereka, sedangkan yang baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul menyamakan kelompok Qadariyah itu dengan kelompok Majusi atau dengan agama Majusi. Kelompok Mu'tazilah yang itu ia ya, adalah kelompok Qadariyah dalam masalah ini. Mereka mengatakan Allah khaliq Allah pencipta segala sesuatu. Padahal jelas sesuatu di sini adalah ia ya, makhluk Allah yang mencakup hamba dan perbuatan hamba itu semua ciptaan Allah SWT Namun mereka ya, Mengatakan al-Quran makhluk Namun mengatakan ya, Perbuatan manusia bukan Makhluk ciptaan Allah SWT Di sini ada kontradiksi Kata Pak Ulama Mereka membawakan satu dalil Namun mereka aca-aca Mereka gunakan seenak hawa nafsu mereka Eh padahal sekali lagi Kalau kita renungkan ayatnya Dalam surat Az-Zumar Allah khaliku kulisi Allah Pencipta segala sesuatu. Kalau menurut al-Sunnah, kata-kata segala sesuatu di sini mencakup semua perbuatan hamba, yang baik yang jelek itu adalah ciptaan Allah سبحانه و تعالى. Karena Allah كَلِيْكُ كُلِيْشَى. Adapun Al-Quran itu bukan termasuk şey tadi, sesuatu tadi, karena itu adalah sifat Allah yang Allah adalah pencipta segala sesuatu tersebut. Adapun Mu'tazila tidak kebalik penjalinan mereka. Mereka mengatakan Al-Quran termasuk syekh sedangkan perbuatan hamba bukan syekh bukan makhluk tersebut maka ini adalah penjelilan yang batil dari kelompok al-mu'tazila intinya sekali lagi Allah Khalikul Syekh Allah pencipta segala sesuatu Allah yang menciptakan manusia dan amal perbuatan manusia seperti Allah sebutkan dalam surat as-safat tadi Wallahu Khalikul Syekh Wa Ma Ta Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Adapun Al-Qur'an itu adalah sifat Allah, kalam Allah bukan makhluk dan sifat Allah melekat pada dirinya, ya bukan makhluk. Wa inna aktsabal ibad kullaha makhluqatul lillah. Dan semua perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun harus kita yakini bukan berarti Allah Memaksa hamba untuk berbuat yang jelek tersebut. Allah mengutus para rusulnya. Menerunkan kitab-kitabnya. Memberikan akal kepada kita. Untuk kita memilih. Mana jalan yang benar. Mana jalan yang salah untuk kita jauhi. Kalau manusia memilih jalan yang benar. Maka itu diantaranya. Karena fadlillah. Kutaman dari Allah SWT. Hidayah dari Allah. Namun kalau orang itu memilih jalan yang salah. Maka itu adalah kehendak dia sendiri, tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu Wataala. Makanya manusia tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. Ya. Dalam masalah maksiat tidak boleh dia mengatakan saya berbuat maksiat seperti ini, Yaitu sudah takdir Allah Subhanahu Wataala. Ya. Apalagi untuk melegalkan kemaksiatannya. Apalagi untuk dia terus-menerus dalam ya, kemasyhatan tersebut kemudian berhujah dengan dengan takdir. Ini adalah suatu yang yang batal. Allah swt mengisahkan tentang orang-orang miskin zaman jahiliyah. Mereka seperti ini kelakuannya yaitu berbasirek dan tetap terus berbasirek kemudian berhujah dengan dengan takdir. Allah berfirman. Sayaqulu alladziina asyraku la'ausya Allahu ma asyraqna wala abauna wala harramna min syai'. Orang-orang musyrik akan mengatakan tidaklah kami berbuat syirik, Demikian pula nenek moyang kami tidak berbuat syirik kecuali karena kehendak dari Allah Subhanahu Seolah-olah perbuatan syirik mereka itu dilegalkan Allah Subhanahu wa Allah yang menghendaki hal tersebut. Selalu seperti itu. Ya. Kemudian Allah pun tidak menerima alasan tersebut. Israil ya, Allah mengatakan, ya, kadzalika kadzabal ladina min qablihim hatta zaku ba'sanah. Allah mengatakan, demikianlah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, maka kami rasakan kepada mereka azab azab kami. Artinya apa? Alasan mereka dengan takdir tersebut Tidak Allah terima Tetap Allah masukkan mereka ke dalam Azab Allah subhanahu wa ta'ala Ini sekali lagi Merupakan Dalilnya orang-orang musyikin ya Untuk melegalkan kesihkan mereka Dengan dalil apa? Takdir Makanya Syekh Islam Timir Rahimullah Demikian berinmu Qayyim Rahimullah Mengatakan ya, Al-Qadaru Yuhtajufil Masaib donal ma'aib bahwasanya takdir itu bisa dijadikan dalil dalam masalah musibah adapun dalam masalah kemaksiat eh, maka tidak boleh kita apa berhujat dengan dengan takdir dan dikisahkan ya bahwasanya Jahlu ketika ada seorang pencuri didatangkan di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin untuk dihukum eh potong tangannya Maka sang pencuri mengatakan Sebentar kuhaya amral mu'minin eh, Tidaklah aku mencuri kecuali takdir Allah Maka bila menjawab Demikian pula aku akan potong tanganmu Dengan takdir Allah pula eh, Tidak akan diterima eh, Maka juga Syekhul Islam Timur Rahimullah Pernah mengatakan Orang-orang eh, yang berdalil dengan takdir dalam masalah mahasiat Coba anda pelakukan dia dengan kasar Ya, entah antum tempeleng, ini sekedar contoh, jangan di ya, buktikan, jangan dicemark. Ya, secara akal saja tidak akan mau dia orang itu apa? Ditempeleng. Eh, kalau ditempeleng, kemudian apa? Dia marah, sampaikan. Eh, takdir Allah, aku menempelengmu. Ya. Apa dia mau menerima? Tidak, kan emang dalil ya, itu tidak ya, tidak masuk akal dan juga tidak sesuai dengan syarat ya, syariat Allah Subhanahu Wataala. Maka sekali lagi kaidahnya boleh berdalil dengan takdir dalam masalah musibah, namun tidak boleh berdalil dengan takdir dalam masalah apa maksiat. Ya. Adapun dalil tentang hal ini masalah bolehnya berdalil dengan takdir dalam masalah ya, musibah. Sabda Rasul s.a.w yang insyaallah semuanya sudah sering mendengarnya hadis-wat muslim Rasul mengatakan al mu'minul kawi khairun Allah menal mukmin lemah dan khair kata Rasulullah orang mukmin yang kuat lebih baik lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang yang lemah meskipun pada keduanya banyak ada kebaikannya kemudian kata Rasulullah ihris ala mayanfauka wasa'in billah bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat bagimu entah dalam urusan dunia ataupun akhirat dan mintalah pertolongan kepada Allah wasa'in billah ini tugas manusia apa bersemangat dalam meraih yang bermanfaat dalam urusan dunia ataupun akhirat beribadah dengan rajin bekerja juga demikian tidak malas-malasan ya eh, kemudian apa selalu minta tolong kepada Allah eh, makanya seorang mu'min seorang muslim ya eh, selalu eh, bertawakal kepada Allah menyerahkan semuanya kepada Allah سبحانوالتاله setelah dia apa? bekerja setelah dia beribadah itulah rahasia dibalik Digandingkannya ia karena bodoh, wah ia karena sain. Beribadah, namun tidak pernah lupa dengan apa? Minta tolong kepada Allah. Karena kita lau lau lau lau ta ilah tidak ada dengan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah swt. Kemudian kata Rasulullah, lau asabaka sye'oon, falatakul, lau kuntu kada atau kana kada, lau karena kada wa kada. Kata Rasul saya sallam seandainya engkau ditimpa suatu musibah jangan engkau mengatakan seandainya demikian maka akan demikian dan demikian kemudian kata salam walaqin kul kodarallah wa masyafa'al akan tapi katakan ini sudah takdir Allah, aku terkena musibah sebagai takdir Allah ya wa masyafa'al dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi Allah fa'ala lima yurid fa'inna law Tahu amal setan. Karena kata-kata seandainya aku tidak demikian-demikian Maka ya Demikian akibatnya Maka kata-kata lau tersebut Seandainya tersebut Ini membuka pintu-pintu asyaitan Karena orang tersebut akan ah, apa? Dihantui oleh syaitan ya, Terkena stres, frustasi kan Terus memikirkan kenapa takdirnya tersebut Padahal manusia tidak akan mungkin Bisa lagi daripada takdir Allah tersebut Makanya orang mukmin. Ya, sesuatu yang sudah kita sampaikan dahulu tentang samarat buah dari iman kepada takdir dalam segi kejiwaan dia akan kuat mentalnya kuat menghadapi segala bentuk musibah karena dia tahu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan nanti akan kita jelaskan semua pasti ada apa ada hikmahnya, ya. semua pasti ada apa pelajaran yang bisa kita petik darinya Dan itu sangat berharga. Ini adalah sikap seorang mukmin seorang Muslim. Bahawasannya boleh dia berhujat dengan takdir dalam masalah apa? Musibah. Jalil yang lain yaitu kisah dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa AS. Hadisnya, Saibu Bukhari dan Muslim. Dalam Saibu Bukhari dan Muslim, mutafakun alaih. Kata Rasulullah SAW dari hadis Abu Raya Radulatul Anhu, Ehtajah Adam wa Musa. Pernah Adam dan Musa alaihissalam Berdialog Ini termasuk hadis-hadis yang diingkari oleh Kelompok Mu'tazila Tidak sesuai dengan akal mereka Tidak sesuai dengan akidah mereka Adapun al-sunnah wal-jamaah Sangat amat mempercayai Dan membenarkan hadis ini Hadis Sahih Bukhari dan Muslim Kata Rasulullah Musa, Nabi Adam dan Musa berdialog Fakola Musa Nabi Musa berkata Ya Adam, anta abuna.'" Wahai Adam, engkau adalah ayah eh, bapa kami. Khayabtana wa akhrajtana min al-jannah. Wahai Adam, engkau yang membuat kami sengsara. Engkau yang mengeluarkan kami dari dari surga. Maka Nabi Adam alaihissalam menjawab, Anta ya Musa, istafaka Allah bi kalamihi wa khattala ka Wahai Musa, engkau adalah orang yang Allah pilih ia e dengan risalahnya engkau diangkat menjadi rasulnya dan Allah menulis Taurat ya e untukmu dengan tangannya langsung kemudian atalumuni ala amrin qad qadar Allah alayya qabla an ukhlaqa bi arba'ina wahai Musa mengapa engkau mencela diriku atas takdir yang Allah Ya, telah takdirkan Yang telah Allah catat bagiku Atau atasku Sebelum ya, empat, Atau 40 tahun sebelum aku di, Diciptakan ya. Di sini Nabi Adam AS Kata para ulama berhujud Dengan takdir dalam masalah musibah Kita dikeluarkan dari surga ini musibah ya. Kenapa engkau mencelaku Wahai wahai Musa Kata Nabi Adam AS Sekali lagi Ya Musa atalumuni Ala amrin Qad qadarallahu alayya qabla an ukhlaqa bi arba'ina sana wa Musa mengapa engkau mencelaku atas takdir musibah yang telah Allah catatkan eh empat puluh tahun sebelum penciptaanku ya. maka Nabi Muhammad SAW ya, menyatakan hajj Adam Musa hajj Adam Musa hajj Adam Musa Nabi Adam mengalahkan hujahnya Musa sampai tiga kali Rasul mengatakan demikian Ya, ini kata pak ulama dalil bahwasanya Nabi Adam alaihissalam berhujjah dengan takdir dalam masalah apa musibah bukan dalam masalah masyad, ya masalah dikeluarkan dari surga, ya ini adalah apa takdir dari Allah swt. Ini adalah musibah, ya maka boleh orang itu apa berhujjah dengan takdir dalam masalah apa musibah Adapun dalam masalah masyad, ya orang tersebut tidak boleh berhujjah dengan dengan takdir karena eh ya, manusia tidak dipaksa untuk dia berbuat maksiat tersebut apalagi ada pilihan ya dan kata ulama dicontohkan misalnya yang lain bantahan untuk mereka yang berhujjah dengan takdir contoh kalau ada orang yang dia ya misalnya di sini ada dua lantai ya sudah dijelaskan kalau engkau turun di situ ada tangga ya kalau mau turun lewat tangga situ atau jalan pintas langsung. Ini dijebol langsung turun ke dulu kan buka-bukaan ya. Bisa langsung naik? Ya bisa langsung apa? Turun lompat. Ya langsung ke bawah. Cepat. Namun apa? Eh cepat matinya. Ya. Kalau orang tersebut, ya, sudah dikasih pilihan, silakan lewat tangga atau lewat dari atas loncat. Ya, kemudian ke dia milih jalan loncat tadi, jalan tidak tadi kemudian patah kakinya, kemudian Ya, dia mengatakan sudah jangan repot-repot Ini takdir Allah سبحانه و تعالى apa sikap antum? Oh sudah berangkat ke masakan sendiri tak sah digotong ya, orang gila sudah diberitahu ada apa ada tangga ya, seperti itu orang diberikan jalan pilihan ini masjid intaqad milih masjid kemudian dia mengatakan ya, sudah takdir Allah سبحانه و تعالى ini adalah orang yang tidak ya, tidak waras ya, maka dari sinilah kata ulama boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah musibah namun tidak boleh berjalan dengan takdir dalam masalah Eh maksiat dan itu adalah hujahnya orang-orang al musyikin kemudian kalau seandainya dibolehkan orang berhujah dengan takdir eh dalam masalah maksiat apa gunanya Allah mengutus para rasulnya apa gunanya Allah turunkan kitab-kitabnya kalau seolah-olah apa semuanya adalah paksaan dari Allah subhanahu wataala ya kemudian wa in allah yahdi maniyya wa yudilu maniyya sesungguhnya Allah Memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki Dan dia menyesatkan siapa yang dia Dia kehendaki Ini juga yang wajib kita imani Sebagaimana dalam hadis Atau dalam khutbatul hajah Yang kita baca setiap kali Pembukaan khutbah atau ceramah kita Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasafiru Wa na'udhu min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu Falamudillalah Wa yudlil fala hadiyalah barang siapa yang Allah berikan hidayah tidak ada yang sesat, seorang pun yang bisa menyesatkannya dan barang siapa yang Allah sesatkan tidak akan ada seorang pun yang bisa apa memberikan hidayah kepadanya karena semuanya biadillah hitangan Allah Subhanahu wa namun bukan berarti Allah semena-mena auzubillah min dalik ya kita harus yakin dalam babu takdir Eh dalam bab iman kepada takdir, bahwasanya Allah berfirman. wa ma ana bildalamil abid. Tidaklah aku mendalimi seorang pun dari hamba-hambaku. Eh dalam hadis kutsi Allah mengatakan, ini haram tu dun malanasi. Aku haramkan keberiman atas diriku. Eh tidak ada keberiman dalam eh, takdir Allah swt. Ta yang ada kehadiran Allah karunia dari Allah swt. Makanya Imam At-Thahawi rahimahullah mengatakan wa kulluhum yataqallabuna fi mashiatihi baina fadli wa adlihi. Semua manusia itu hidup eh, di bawah kehendak Allah di antara karunia Allah, keutamaan dari Allah dan di antara apa? keadilan Allah SWT Kalau Allah memberikan hidayah taufik Ya, untuk orang itu bisa beribadah, bisa istiqamah Dia masuk Islam, dia menjadi salafi al-sunnah wal jamaah itu bi fadlillah. Karena karena dari Allah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ya. Dan kalau orang itu Allah sesatkan itu karena keadilan Allah Subhanahu wa Allah Maha tahu, Allah alim, Allah khabir. Allah Maha tahu siapa yang berhak untuk dia sesatkan dan siapa yang berhak mendapatkan apa? al hidayah keadilan itu bukan apa menyamatakan semua orang ya eh, itu tidak adil namanya antara orang yang rajin menuntut ilmu agama dengan yang malas-malasan berbeda ya eh, jangankan ini wali lail masalah Allah memiliki perumpamaan yang paling tinggi ya eh, di sekolah misalnya tidak akan mungkin ya eh, kalau mau adil eh seorang guru tidak boleh menyamakan semua eh, murid muridnya harus dibedakan mana yang rajin ya eh, mana yang bisa menjawab ya eh, dan sebagainya dibedakan Eh Allah memiliki perumpamaan yang lebih lebih tinggi walaupun masalah Allah, Allah tidak menyatakan semua manusia makanya Allah mengatakan apa najal muslimin kalau mujrimin apakah kami akan menjadikan orang Muslim seperti orang kafir tentunya tidak sama eh, contoh misalnya bagaimana eh Salman al Farisi jauh jauh dari Persia eh datang kota Madinah dengan susah payah untuk mencari apa hidayah apa akibatnya Allah berikan apa? Hidayah masuk Islam. Allah angkat derajatnya. Namun coba lihat Abu Lahab pamannya Rasul S.A.W. Abu Talib pamannya Rasul S.A.W. yang eh, dekat kepada Rasul S.A.W. Namun menentang hidayah, tidak mau mendapatkan hidayah. Allah apa? Matikan dalam keadaan musyrikin. Semua ada hukum apa? Sebab akibat. Yang mencari hidayah, Allah berikan hidayah. Dan itulah firmannya: Allah dina jahadu. Fiina lana hadiana musbulana yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami kami tunjukkan jalan-jalan kami kata Allah. Namun sebaliknya, falama zaghau azaghallahu Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan dari dari jalannya. Wa may yushaqi karrasuula mim ba'di ma al-huda wa yattabi' gharsamil mu'minin nuwali ma tawalla wa nuslihi jahannam wasaat masira. Barang siapa menyelisih rasul setelah jelas baginya petunjuk, eh, kemudian dia menyelisih jalannya orang-orang yang beriman Ya Para sahabat Rasulullah SAW Maka kami palingkan kepada dia Para paling Allah sesatkan ya, Intinya apa? Ada hukum sebab Sebab akibat Dalam urusan dunia juga demikian Apalagi urusan apa? Akhirat ya, Tidak akan mungkin orang itu bisa Menjadi orang pandai Dalam urusan dunia tanpa dia apa? Belajar terlebih dahulu Harus ada apa? Ta'allum Demikian pula apalagi urusan Akhirat Rasul mengatakan Inna mal ilmu bita'allum Orang itu apa mendapatkan ilmu dengan dengan belajar tidak ada istilah apa ilmu laduni dari yang mimpi dari wangsit ya, yang ada pangsit ada wangsit tidak ada ya. Ya. ini adalah apa tipu daya asyikon ya, intinya bahwasanya semua ada hukum sebab akibat tak mungkin orang itu sah kenyang tanpa apa makan ya. demikian pula akan mungkin orang itu bisa mendapatkan hidayah kecuali dengan ya Berusaha mencarinya, melapakan dadanya untuk menerima kebenaran dan seterusnya. Wa inallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasa' La hujjata liman adhallallahu azza wa Tidak ada hujjah bagi orang-orang yang Allah telah apa? sesatkan. Karena Allah berfirman, "Qul falillahi al-hujjatul Katakanlah, Allah memiliki hujjah yang yang kokoh yang kuat, yaitu dengan tadi Allah mengutus para rasul Allah menurunkan kitab kitabnya sudah cukup itu untuk apa? Menegakkan hujah bagi hamba-hambanya di hari kiamat ketika Allah menyisah orang-orang yang sesat tersebut, eh mereka apa? Tidak bisa me me mengatakan hujah kecuali hujah yang daheda yang yang lemah, eh karena Allah telah mengutus para Rasulnya menurunkan kitab yang memberikan akal kepada manusia, eh untuk apa? Untuk mereka berfikir. Falasyal hadakum ajma'in. Seandainya eh Allah berkehendak Allah bisa memberikan hidayah kepada siapa yang, yang dia kehendaki. Ya. Allah mampu untuk berikan hidayah kepada Allah kehendaki. Namun Allah memiliki hikmah dibalik eh, semuanya itu. Allah sebenarnya sanggup. Ya. Ini ada sedikit pembahasan. Ya, mungkin ada sedikit permasalahan di media sosial. Berkaitan dengan kata-kata ya, Allah mustahil ya, untuk berbuat dolim. Ya. Allah tidak mampu berbuat dolim. Ini kata-kata yang yang salah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menafikan Sifat kebeliman dari dirinya Bukan berarti Allah apa? Tidak mampu Justru karena Allah mampu Kemudian karena kesempurnaan keadilannya Allah tidak mau berbuat apa? Dolim ya, jadi, ya, agak, ya, Saya dengar ada Kekacauan sedikit dalam masalah Bab ini Kata-kata Allah tidak mampu berbuat dolim kepada hambanya Ini kata ulama tidak benar Allah mampu berbuat dolim Namun karena kesempurnaan keadilannya Allah menafikan dirinya dari apa sifat dalim tersebut Allah sanggup berbuat dalim. Namun karena sekali lagi kesempurnaan keadilannya Allah tidak berbuat apa dalim. Kalau Allah tidak mampu berbuat dalim ya, kalau antum merenung kasar bahasa. Kalau seandainya Allah memang secara zat-zatnya tidak mampu berbuat dalim, kemudian Dia menafikan dirinya dari keberiman ini sifat lemah bagi Allah Swt. Seperti kalau antum mengatakan. Dinding ini tidak berbuat dolim, karena memang dinding tidak mungkin berbuat apa? Dolim ini bukan sifat kesempurnaan, ini bukan sifat pujian. Eh justru ini adalah sifat apa? Kelemahan. Eh Makanya kata-kata ya Allah tidak mampu berbuat dolim ini kata-kata yang yang salah. Meskipun niatnya baik, cuma salah. Eh karena akidah Al Sunnah wal wa Jama'ah mengatakan para ulama Al Sunnah mengatakan Allah sesungguhnya mampu berbuat dolim. Namun karena kesempurnaan keadilannya dia apa tidak berbuat zalim. Wa ma ana lil abid. Seperti anak kecil misalnya. Ya, anak kecil ini atau Yusuf atau Yunus ini enggak mungkin dia apa? Ya, berbuat zalim kepada antum. Kenapa? Ya, anak kecil enggak berani dia. Ya. Ini bukan apa? Sifat yang untuk memuji. karena memang tidak ada sifat untuk apa? Dia mendolimi yang lebih besar. Demikian pula dengan tadi. Dindingnya tidak berbuat dolim. Memang kata-kata yang apa? Yang istilahnya apa? Eh tidak ada isinya. Tidak ada maknanya. Namun ketika Allah mengatakan. wa ma ana li lil abid, Tidaklah aku berbuat dolim kepada hamba-hambaku. Itu karena sesungguhnya Allah sebutnya mampu berbuat dolim. Namun karena kesempurnaan keadilannya. Dia tidak pernah berbuat apa? Dholim yang ada semua takdirnya antara tadi, keadilan dan antara apa? Keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan adzikul falil hujjatul baligha, katakanlah Allah memiliki hujah yang baligha yang kokoh. Falau syaalahadakum ajma'in, seandainya Allah berganda. Allah sanggup memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Cuma Allah memiliki hikmah di balik apa? Adanya orang kafir, orang mu'min Ahli sunnah, ahli bidak ya, Ahli taat, ahli maksiat Allah memiliki hikmah Wallah, Sebagaimana kata Allah kepada para malaikat Ini aklamu malah Taklamu, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui Wakola, kama ta'udun Sebagaimana Allah menciptakan kalian pertama kali Kalian akan dikembalikan seperti itu juga Fariqan hada Wa fariqan haqqa alimud dalala Sekelompok manusia Allah berikan petunjuk. Sekelompok orang yang lain Allah abah sesatkan. Eh ya, memang inilah sunatullah. Dia mizal kebiasaannya taib di dunia ini Allah memisahkan mana yang baik mana yang yang jelek mana ahlu tauhid ahlu syirik mana ahlu kufi ahlu iman ahlu sunnah dengan al bid'ah yang sunatullah. Eh ya, tidak ada semuanya sama. Ya sebagaimana apa dunia ini ada malam ada apa ada siang memang itulah. Eh penciptaan Allah Swt wata Allah. Eh ada apa? Eh ada lawannya. Maka jangan pernah untuk mengharapkan. Eh tidak punya lawan di dunia ini. Pasti ada kawan. Ada apa? Ada lawan. Eh meskipun apa kita harus tetap. Eh mengharapkan perlindungan kepada Allah daripada musuh-musuh tersebut. Namun jangan pernah lari daripada lawan dari musuh yang mereka memang adalah orang-orang yang Allah ciptakan untuk apa? Eh kita banyak. Mendapatkan pahala dari Allah Swt lewat mereka dengan adanya musuh orang kafir alil bida kita semakin apa? Beribadah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, rajin beribadah, rajin belajar untuk menangkal subhat-subhat mereka, untuk mengokohkan iman kita, ada hikmahnya. Wakala walakadara nali jannah makayser mla jinil wal ins. Sungguh kami akan masukkan kebanyakan. Eh, jendal manusia ke dalam api neraka jahanam. Enak udhu billahi min, min dalik. Wa qala ma'asaba min musibatin fil adi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qobli anna Di dalam musibah, eh, menimpa di atas muka bumi ini atau menimpa diri kalian. Kecuali ada di dalam kitab, di dalam Al-Quran. Min qobli anna ber'aha. Sebelum kami apa? ma? Eh, ya, menimpahkannya kepada kalian, menurunkannya kepada kalian. Wamanana brawaha ainahlu kohah sebelum kalian menciptakannya. Wahbila khilafin filloka. Eh, tanpa ada persisian dalam bahasa kata-kata Mingkobli anabrawaha, bahasanya musibah tersebut Allah yang menciptakannya. Dan sudah kita sampaikan, semua ada apa? Ada hikmahnya. Eh, ya, saya kemarin mungkin janji tentang eh ya, hikmah di balik penciptaan iblis dan juga mungkin kita tambahkan hikmah dari penciptaan musibah. Eh, semua ada hikmahnya. Ini diantara yang dinukilkan dari kitab Majarius Salikin oleh Imam Ibnu Qayyim rahimallahu. Eh, saya nukilkan dari kitab Al-Iman bil Qada wal Qadar yang sudah kita sampaikan dahulu karangan Syekh Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dengan takdim mukaddimah Syekh Abdul Aziz bin Basrah rahimallahu. Di sini disebutkan di antara hikmah penciptaan iblis Anya daralil ibad, kudat rabbitaala ala khalkil mutazadat wal mutakabilat. Yaitu agan nampak eh, kepada hamba-hamba Allah kekuasaan Allah, kekuatan Allah untuk menciptakan makhluk-makhluknya yang berlawanan. Seperti kita sampaikan tadi, ada malam ada siang, ada hitam ada putih. Demikian pula ada orang yang taat, ada orang maksiat. Ini menunjukkan akan apa? Ya, akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ada pun manusia mereka sanggupnya menciptakan yang sesuai dengan apa dirinya saja namun Allah menciptakan sesuatu dengan lawannya Allah menciptakan malaikat lawannya iblis ini adalah sekali lagi contoh salah satu kekuasaan Allah yang luar biasa kemudian yang kedua an Allah li awliya imaratib ala ubudiyah Agar Allah Bisa menyempurnakan bagi para wali-walinya tingkatan eh, kehambaan kepada kepada dirinya. Di antaranya wadali kabilah dari iblis wahisbih. Di antaranya dengan apa? Ayah eh, berjihad melawan iblis. Contoh di antaranya tadi kita berzikir. Awwadu bilahimna Kalau enggak ada syaitan apa maknanya ayat eh, ucapan antum tersebut? Mau tidur membaca apa ayat kursi? Apa di antara faedahnya? agar tidak apa diganggu oleh iblis dan tentaranya. Ya, karena Rasul mengatakan man qara'aha hayna awila firasyi lan yazal minallahi hafizun wala syaitan hatta yusbih. Barang siapa pembaca ayat kursi sekali saja mau tidur malam, maka senantiasa Allah akan menjaganya dan setan tidak akan mungkin mendekatinya sampai pagi. kalau enggak ada iblis? Apa manfaatnya untuk baca tadi? Ya. Ini diantara antara faedahnya, hikmahnya. Dan masih banyak yang lainnya. Demikian pula adanya ya, tawakal kepada Allah, ya. Banyak di sini. Kemudian yang ketiga, husulul ibtila'. Zalika anna iblis khuliqali yakuna muhaykan yumtahan bi al-khalq. Bahwasanya dengan adanya iblis ini kita diuji Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut iblis atau ikut Allah Subhanahu wa taala Rasul saya untuk ya, ujian bagi manusia. Dan kalau kita lulus, kita naik apa? Tingkatan. Yang keempat, dahulu asar asma ini, wa muktabayatihak, wa muta Eh dengan adanya iblis, itu akan nampak, ya, menonjol asar pengaruh daripada nama-nama Allah, ya, yang khusna tadi. Di antaranya Allah, namanya al-Rafi', al-Khaafid', al-Muizz', al-Mudhil', al-Hakam', al ajl Eh di antaranya sifat kecintaan dari Allah Subhanahu Wataala Inna Lillahi Ibnu Taubibin Wa Ibnu Taahirin Allah cinta kepada yang bertobat dan yang mensucikan dirinya tanpa ada iblis maka tidak ada orang yang bermaksiat. kalau tidak bermaksiat, tidak ada yang apa tidak ada yang taubat ya maka disinilah eh, nampak pengaruh daripada nama-nama Allah Subhanahu Wataala dan sifat-sifatnya yang kelima istighraju fi ta'bail basar mila khairi wasar dengan adanya iblis akan Eya tar sifat aslinya manusia tersebut. Apakah dia mengikuti kebaikan atau kejelekan? Karena yang menjerumuskan manusia ke dalam kejelekan bukan hanya apa iblis. Makanya dalam riwayat masalah hadis riwayat mas, uh, riwayat hadis masalah Ramadan setan dibelenggu, itu namun ada pertanyaan mengapa masih banyak kemaksiatan, kejahatan masih orang eh banyak berkelian berbuat maksiat. Jawat ulama setan yang dibelenggu yang pertama yang dedengkotnya, ya. Adapun anak buahnya masih bergendayangan. Yang kedua maksiat itu sebab utamanya bukan hanya setan, namun juga apa? Inna nafsala maraton bisu jiwa manusia yang terkadang apa? Menyeru kepada kejelekan. Maka dengan adanya ciptaan iblis ini terkuat. Mana yang baik? Mana yang apa? Yang jelek, ya. Yang keenam, dzuhuru kasirin min ayatillah wa ajibisun ajaib, eh. Eh ya, akan nampak tanda-tanda kekuasaan Allah سبحانه وتعالى. Eh diantaranya bagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya, itu karena apa? Nah kaum Nabi Nuh alaihissalam ya, eh mengikuti ajaran iblis sehingga Allah apa tenggelamkan di eh ya, banjir yang sangat eh ya, besar yang sangat luar biasa tersebut. Demikian pula Allah mengutus ya, angin yang sangat kencang menghancurkan kaum kaum sebelum ya, Nabi kita Muhammad Sallam. Allah tenggelamkan Fir'aun itu semuanya apa? Ya, dikarenakan mereka mengikuti iblis. Allah tampakkan ya, tanda-tanda kekuasaannya yang, yang luar biasa. Demikian pula dengan adanya iblis, adanya orang musyrik dan orang musyrik pernah menantang Nabi Muhammad untuk dibelah belapa bulan, alaba bulan-bulan tersebut iktarabati satu wansakul komar. Telah dekat hari kiamat Dan telah apa, ya, terbelah bulan Itu diantara apa? Kekuasaan Allah SWT yang luar biasa Yang tidak pernah terjadi lagi Itu apa? Karena hikmah diciptakannya iblis ya. Konen berikutnya e Ini ada disebutkan ada 6 poin secara e global Kalau diperinci masih banyak lagi Kurang berapa? Hah? Kurang 2 menit ya, Kita tambahkan Hikmah dari Dicipta akad, ah, timpakannya musibah. Ini banyak sekali. Yang pertama istikraju ubudiatil darah wahyah sabar. Ya, dengan adanya musibah banyak, ya, manusia menampakkan rasa bersabar. Dan itu adalah perintah dari Allah. Ibadah kepada Allah menambah apa pahala wahbashiri as sabirin. Kalau tidak ada musibah, tidak ada. Ya, ibadah apa as sabar kesabaran. Yang kedua Ta'aharatul Qalbi wal Khlas minar Khasal Kabiha dengan adanya musibah itu mensucikan hati manusia. Dulunya dia kaya raya, iaitulah eh, petendang petenteng. Eh kalau lihat orang, ya tidak pernah menyapa, sombong. Namun dengan dijadikan dia Fakir miskin, baru dia apa tahu rasa. Tak petendang petenteng lagi. Sudah apa merunduk jalannya. Ini apa? Mensucikan hatinya. Ada hikmah dibalik musibah tersebut. Kemudian yang ketiga, takwiyatul mu'min, eh dikuatkannya iman orang-orang yang yang telah beriman dengan adanya musibah tersebut. Sebagaimana ujian itu mengangkat derajat, itu akan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, an nadzar ila qahri wa zulil ubudiyah. Eh dengan adanya musibah tersebut, manusia baru sadar bahwasanya dia la haula wala quwata illa billah. Ya, badannya kekar, namun dikasih ya, flu sedikit saja sudah apa, telantang berbaring terus di, ya, di atas kasurnya tempat tidurnya. Ya, dia ingat bahwasanya yang ya, maha kuat hanyalah Allah Subhanahu Wataala. Mungkin ya, tentara dan sebagainya terkadang ya, ada rasa kesombongan, ya, karena dia punya power dan sebagainya. namun ketika diberikan musibah baru tahu bahwasanya dia tidak ada apa-apa yang di sisi. Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, eh, kita tambah sedikit. husnul ikhlas fi du'a wasidqul inaba fi tauba. Dengan adanya musibah, orang baru apa? menegadahkan kedua tangannya kepada Allah, sadar bahwasanya dia butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulunya ia sombong, enggan untuk minta pertolongan kepada Allah. Namun dengan musibah tersebut, dia sadar Allah yang bisa mengangkat musibah tersebut. Yang keenam 6 iqadul mubtala min ghaflatihi. untuk membangunkan orang dari kelalaiannya. Dengan adanya musibah tersebut, orang apa? sadar bahwasanya ya, Dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk sekedar berfoya-foya bersenang-senang di dunia, namun untuk beribadah kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, "Duharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, liyudhiquhum ba'dallazi amilu la'alahum yajiun." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan. karena sebab dosa-dosa manusia. Untuk Allah menimpahkan sebagian daripada dosa mereka. Apa hikmahnya? Agar mereka kembali ke jalan. Allah SWT. Yang ke delapan. Eh, terkadang musibah itu. Menjadikan orang apa? Eh, mendapatkan kenikmatan. Contoh. Antum kalau. Tidak pernah sakit, tidak pernah merasakan nikmatnya apa? Nikmatnya sehat. Eh, demikian pula kalau antum, eh, tidak pernah fakir, antum tidak pernah merasakan nikmatnya apa? Kaya. Eh, karena sudah biasa seperti itu. Inilah hikmah daripada musibah. Yang kesembilan, Husnul Rahmati Anil Balak. Eh, dengan musibah kita akan ingat, eh, saudara-saudara kita yang juga terkena musibah. Kita kena kaya terus. Kita enggak pernah mengasihi orang apa fukarok. Kalau kita baru dikasih kefakiran, baru kita apa tahu bagaimana ya butuhnya kasih sayang ya orang-orang fukarok tersebut. Maka kita pun memberikan kasih sayang kita, bantuan kita kepada mereka. Dan itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Allah berfirman: Erhamu manfil ardi, yarhamku manfi sama. Kasih sayangilah, sayangilah yang ada di atas muka bumi ini Allah akan menyayangi, menyayangi kalian. Yang ke sepuluh, husnul salatim nAllah warahmahal hidayah dengan kita di musibah kemudian kita bersabar akan mendapatkan ya keselamatan dari Allah mendapatkan rahmat ayat yang juga hidayah dari Allah sebagaimana Allah firmankan dalam surat al Baqarah 155 dan 157. Kemudian husnul ajar wah kita hasanat wah hatul al khatiat dengan adanya musibah hikmah yang paling besar di antaranya. Kita akan dihapuskan dosa-dosa. Dosa kita. Rasul mengatakan. Mamin sya'in yusibul mu'min. Hatta syauka tusibuhu. Illa katab Allah lau biha sanatan. Ahutad anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang muslim. Mu'min ditimpa musibah. Sampai duri yang menimpanya, Kecuali Allah tulis baginya satu pahala. Dan Allah hapus satu apa? Satu dosanya. Kata sebagian salaf. Laulama sa'ibud so dunya. Lawat ya, nalkiamat mafalis, kata ulama salaf seandainya tidak ada musibah di dunia ini maka kita akan datang pada hari kiamat menjadi orang-orang yang yang bangkrut. Nah, ya, karena apa dosa-dosa kita masih bertumpuk di hari kiamat. Namun dengan musibah itu sedikit demi sedikit Allah apa gurukan dosa-dosa kita. Eh, ini salah satu hikmah adanya musibah. Yang kedua belas al inmubiah karati dunya wahwaniha. Eh, kalau kita hitempa musibah kita baru tahu bahwasanya dunia itu adalah sesuatu yang sangat hina dina. Eh kita misalnya diberikan apa? mobil misalnya. Eh kita diberikan rumah mewah. Namun mungkin ya eh, waktu kita kecelakaan auzubillah minad. Kita baru tahu bahwasanya mobil ini yang ya eh, sangat amat merugikan kita. Kita tahu tidak boleh kita berbangga-bangga dengan dengan dunia. Dunia hanya sesuatu yang yang fana, tidak kekal abadi. Yang ketiga belas. an ikhtiyar Allah lil abad khairun min ikhtiyar abdi li nafsihi kita baru tahu bahwasanya pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Contoh, ya, dahulu ada ya, pernah kejadian berapa penumpang, ya, tidak jadi berangkat ya, ke suatu tempat karena ya terlambat datang di bandara. Pesawat sudah terbang. Namun dia balik ke rumah mendengar pesawat tersebut apa? Jatuh di laut. Apa yang dia rasakan? Nikmat, ya, meskipun awalnya apa? Musibah. Itu pilihan Allah apa yang Allah pilih insyaallah lebih baik daripada pilih pilihannya meskipun rasanya apa pahit waasa antakrahu shay'an wa huwa khailakum bisa jadi apa yang kau benci itu baik bagi bagi diri seperti obat pahit namun ada apa khasiatnya itulah musibah namun harus disikapi dengan bijak dengan sabar minta tolong kepada Allah bukan malah datang ke dukun ini apa musibah di atas musibah eh ditimpa musibah datang ke kuburan keramat ini lebih lagi musibahnya ya eh, harus betul-betul bijak mah emang hadapan yang terakhir atau sebelum terakhir, anak insan layaklah mu akibat ta'amili manusia itu dia tahu akibat daripada semua yang dia kerjakan atau apa yang akan terjadi. Atuhul fizum ratil mahbubinillahi azza wajalla bahwasanya orang yang tiba musibah itu termasuk orang yang dicintai oleh Allah swt. Karena Rasul mengatakan idah hablallu koman ibtalahum apabila Allah cinta kepada suatu kaum Allah memberikan apa? Ujian kepadanya dan yang terakhir anal makro kauhati bil ma'bud wal akes apa yang dia benci terkadang mendatangkan kelezatan kenimatan baginya seperti tadi wa alsa anta khusyian wa yuwa wahilakum apa yang engkau terkadang benci itu terkadang baik bagimu. Wallahu a'lam. Aku lakukan ada. Aku dakwana. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UVTV dengan belanja di UV Store